asi karibu katika eh, eh, maubiri ya siku ya leo ya krismasi Krismasi ya leo kama kawaini ya nitole 25 disemba mwaka 2020 Na kichwa cha somo la leo niki hapa cha somo la leo niki hapa Furahini siku zote katika bwana, Kicho cha somo la leo furahini siku zote katika bwana. Eh, huu ni, msoma, ni mstato kuona mbele tutaenda kwenye mandiko eh, Lakini mungu nasema furahini siku zote eh, Katika buwana Na hata tuambia hii furahe natoka wapi Sio kusema kwamba nenda kafanya afu wajakupanyezo eh, Kwa hiyo tutaona kwamba chanzo cha furahe tu Mungu anay, anasema ni, ni, ni kitugani Na ni vitugani ambazo sio chanzo cha furaha Kasa watu wengi anadamu hengi kwa kuto kujua mandiko Na kwa kuongozwa na miili yao Eh, kwa watu vile mili na nguvu ndio lakini wanadhani furaha labda ni vitu alivonayo wanadhani furaha labda ni maneno mazuri walioambiwa au ni kwamba hajakutana na jambo lolote katika maisha yake fraha furaha yetu biblia inasema inatoka kwa Kristo anatokwenda kuona maandiko haya leo ni siku ya nikumbukumbu tunasema nikumbukumbu ya ya kuzaliwa katika mwili kwa Kristo Kuna mambo mengi sana ambayo sio sahihi kuhusu sikukuu za za kidini tunaposema sikukuu za kidini. Kwanza tulishahubiri somo hili mara nyingi na sio somo la leo. Somo la leo ni habari za Frauto. Tunjifunza wa Frauto mstari eh? Lakini kuna mambo mengine ambayo labda tuyaguse kabla tuendea kwenye somo kambi La kwanza ni ni kuna watu wanakwazwa sana na baadhi ya imani Zinakwazwa na kusherehekea sikukuu kama ya Christmas. Hili lolikuwa ni somo la mwaka jana tulifundisha aliko kwenye mtandao eh linapatikana eh Mungu hatu neno la Mungu linatuambia kushika siku kusherekea siku. Yani hata ukiamua kwa ukawa na sherehe kila siku kaacha kufanya kazi. Mungu anasema hakuna kosa. Eh lakini ukisema kwamba sitaadhereka siku yote maisha yangu na hapa anasema na kwa hakuna kosa. Eh hivyo ni vita mbago havituongezeei nukta havitupunguzini nukta kwa kitu kikubwa mbele za Mungu ila kwa sababu Mungu anatuambia furahini unapokuwa katika sherehe ni wakati wa kufurahia ndio sio kwa hiyo vinaalama na furahini tunatoongezea lakini sio vyelelezo, au maelezo au marekezo au amri ya Mungu kwamba tushike, au tusishike sasa kuna watu wanahangaika na hivi vitu upande zote mbili e, upande wa kwanza ni baadhi wanaona kushika siku za Christmas ni dhambi imetengenezwa na mwanadamu hatuna taarifa ni lini Kristo alizaliwa ali, ali, ali eh, eh. unaweza ninaweza enyi wanafik ni wanafiki kwa sababu kuna watu wengi kwa mfano unaenda kuandikisha taarifa za mtu labda ni labda ni tambulisho au nini kama mtu hajulikani tarehe alizaliwa uwezuku sema kwamba a mimi kisha nitambishwa kwa sababu tarehe siijui hapana tarehe inajulikana inaandaliwa inaitwa ni ina tarehe moja mwezi wa saba wa marka utakaochagua. Lakini ushagoe wa marka ukaonekana sasa haulingani na nguo yako, una kadiria. Eh kwa hiyo Christmas kwanza ni tarehe ya kukadiria. Hakuna anayejua vizuri kwa sababu hapakuwa na kumbukumbu. Kisa mwenyewe hakuzaliwa hata hospital. Hakuzaliwa hata kwenye hoteli. Alizaliwa kwenye holi la ngome, kule wa wachungaji watu zipumbumbu. Lakini haituzuii kuisherekea enemy. Sasa unaweza kuniambia, je, tuisherekee hakuna amri ya kuisherekea. Iyo ni ujumi. Lakini vile vile tunaona kwamba Kristo alipozaliwa katika mwili, tunaenda kwenye maandiko sasa hivi, eh kulikuwa kuna fraha. kulikuwa kuna sherehe, mbinguni zilisherekea. Sisi ni watu gani? Ni wakubwa kiasi gani? Au tuno tunadhani tuna ujuzi wa mambo kiasi gani kiasi kwamba tusiweze kusherekea kama mbinguni zilisherekea. Mtuende katika eh, okay, kabla ya kwenye maandiko ningusi kitu Mwingine anakuambia Krismasi hilo neno lina uhusiano na na, na na na miungu fulani na nini? Kwanza halina uhusiano msingi. Halina ni, ni maneno. Unajua mpinga Kristo kazi yake ni kutweza kitu chichu chochote kinachomuinua Kristo. Chochote kipi. Na mpinga Kristo ni nani? Ni, ni ni roho ya dunia. Ni kutakuwa na mpinga Kristo mmoja aliyesimama, lakini roho ya mpinga Kristo iko dunia nafanya kazi tangia mazo Tangu dami inge duniani kulikuwa kuna roho ya mpinga Kristo. Eh? Kwa hiyo, uh, uh, zita maneno, neno, kusiri krismasi, wakati mgini ya nalikuwa xmasi, kwa hiyo Xmas, kishayo kwa x ni kupinga, na, ni maneno ya, ya, ya, ya Huyo mtu anatafuta ana kuwa mtakatifu, anataka kumpeleza mungu kwa kuto kushika vitu vibaya vibaya na nini, ambavu raba vina usiano siya na miungu ya kigiriki na nini Lakini, hasomi neno la mungu, ni mzambi kama wengine, haja mami hata huyo kristo, sasa, ni kristo yupi unayomtetea, amae hukumuamini basi. Kwa hiyo ni ni aina frani ya, ya ya unafiki na ni njia ya mpinga kristo. Na mpinga kristo roho ya duniani ni kazi yake kubwa ni unafiki. Ni kujifanya na yuko upande wa Mungu, ni yuko upande wa, wa wema lakini hicho mtenda mabaya. Sasa baada ya utangulizi huo tutende katika katika hoja sasa. Tutaona hoja eh, ndangani ziko tano kubwa eh, kuhusu eh, siku ya leo. Na kutuona so, hoja ya kwanza itakuwa na husu mambo ya Christmas pekiaka Hoja zita kazo fuata pale ni mambo yanayohusu na ya kila siku e, Kwa sewa tuishi siku moja Leo ni siku moja tu lakini kesho ni siku na jumapili ni siku na siku inayofuata ni, ni siku vipi. Kwa hiyo somo la leo litatufaa leo lakini litatufaa pia hata katika nyakati nyingine mbali na siku za Christmas. Twende katika kitabu charuka Luka, hoja ya kwanza inasema kuzaliwa kwa Kristo katika mwili, So Kristo wa kuzaliwa katika roho wa Mungu alikuwa hapo miaka na miaka. Eh, kuzaliwa kwa Yesu eh ilikuwa ni furaha mbinguni na duniani. Yaani lile tukio tu la kuzaliwa lilileta furaha mbinguni Na duniani mahali alipozaliwa Bethlehem ya Uyahudi Hemu tuende katika kitabu cha Luka pale Luka uli mlango wa pili Tutaenda haraka kwa kweli kwa soa mda sio mzuri Luka mlango wa pili Pipile nasema Tabu cha Luka Luka mlango ule wa pili e, Tuende mstari ule wa Tuanzia mstari wa sita lucamili sita bibili anasema anasema ikawa katika kukaa huko siku zake za uzazi kati akamzaa mwanae kifungua mimba ukisikia kifungua mimba manake kuna wengine wanaofata angesema manao wa pekee maria alikuwa na watoto wengine tena wa kabisa eh? Akanvika nguo za kitoto akamlaza katika holi ya ngombe ya kulia ngombe kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Huyu hakuwa mtu wa kujikuza kuza sana. Eh? Mungu anataka kutuonyesha kwamba anapitia katika udhaifu ambao mimi na wewe tunapitia. Eh? Tunao nyumba za wageni lakini kwaana wa Mungu hakupata nafasi katika nyumba za wageni za dunia hii. Eh? Ukipitia katika hali kama hiyo unajua kwamba anza kupitia pale ni Kristo. Alizaliwa pale kimsingi Mstari wa nana nasema, katika nchi ire walikuwa kwa wachungaji eh, Wakika makondeni na kulinda kundilao kwa azamu usiku Mstari wa tisa nasema, uh, Maraika wabwana akawatokea gafra Utukufu wabwana ukawangalizia pane zote Waka na hofu kuu Saadu wa kumi, maraika kawambia msogope kwa kuwa mimi nimewaretea habari njema ya furaha kuu, itakayokuwa ukua kwa watu wote. Nesikiriza maneno? Ni habari njema, ni njini. Ni furaha kuu. Nchua kuna vifuraha vidogo vidogo? Ntandata kakusifia maneno, mabinti ya nakawambia hee binti yome pendeza unakitu iki na hiki Ukasikia furaha, hiyo siyo furaha. Bibu kuna furaha kuu. Itakai ukua kwa watu. wote leo hii kristo sio furaha kwa watu wote lakini mpango wa Mungu kristo ni furaha kuu ni habari njema ni ni na ni kwa watu wote biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwenu hata kamtoa mwanawe pekee eh ili kila amwaminie kila neno kisema kila maana yake watu yote ni wote eh Kwa hiyo tunawano kwamba ni kwa, kwa watu wote Misari wa kumina moja nasema Maana leo katika mji wa Dawdi Iyo ni Bethlehemu Hamezariwa kwa jirelu mwokozi Ndiye Kristo Bwana Misari wa tatu Turuke kidogo tuene misari wa kumina tatu, wa kumina tatu hivi. Maana walikuwa hapo pamoja na huyo maraika Ku, Yani alikuja maraika Anatoa anareta ana, ana, ana ujumbe Kwa watu gani? Kwa wachungaji Uchungaji <coughs> Mungu ana chunga uwe ya taswira Kitu ya kwanza siwa mtu menye utukufu mkuba sana katika mtu huwezi kachunga mwome na suti Huwezu kachunga mbuzi hasa Mbuzi wakorosi kabisa Ngini mpaka naweza kapana mpaka mtu Ukalazimika ku, ku, ku, ku, ku, kuchafuka hili kuchudu heze kwa chulga Mungu ana tuonyesha kwa mba eh, Hatule hatuonyesha hali ya utukufu wa mwini Lakina ana furaha <coughs> ya uokovu rohoni He eh? Ukichukwe yale mazingira ipo zari wa kristo, hayakuwa mazuri. Watu alio ule ujumbe, watungaji, hayakuwa ni mambo ya utukufu, utukufu. Lakini kwa mungu ilikuwa ni fraha. Eh, eh sume katika ule mstari wa kumina tata na sema, pamoja na huyo maraika, wingi, wingi, wingi ni wingi. Manake, nikitu kinache usisha, wingi. lazima fraha hii, iwe ya watu, wingi. ndio leo sababu tumekusanyika katika wingi wetu. Amkini labda wengine ndio tumefika hapa kwa mara ya kwanza. Ni jambo jema. Wale malaika amkini ndio kwa amefika duniani kwa mara ya kwanza. Lakini kwa sababu kuna Kristo amezaliwa, ikabii walazima lazima wakusanyike. Amina. Amen. Wingi Amin. wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani. Iwe amani kwa watu aliowaridhia. Naona kwamba na habari zinazo kuja hapa ni habari za vitu vizuri. Eh, ni hani niku mtukuzae Mungu. Eh, mioyo hiyo iliyotukuka, mioyo iliyo iliosamea, mioyo hiyo iliosafishwa. Lakini anasema kuwepo na amani katika vitu vinavyoisumbua dunia ya leo, ni kitu kinaitwa amani. Eh, watu wana amani katika mioyo yao. Lakini tutaona pia maneno kama amani, maneno kama fraha maneno kama E, e, Yote yanabu, yana yanakuja yana pamoja na kuzariwa kwa kristo I mean, uh, Amina Yes e, Na tona haishii katika kule wambia nina fry fry Mungu natuambia maana ya ili hafuraha yetu Ni nini, nini Ni kitu gani kina tufari Tunafari kwa vile tutu mewambia Sawa si okosa Kufari kwa vile mewambia unafari yes Lakini yanakuambia fry kwa sababu kuna hii na hii Yesu aliwambia wanafuzi wake seomu nyingine Na uhu haukua msari wa kwa katika mlango wa 10 wa Luka. Wa, Aliwatuma akasema ni deni mka mkapeleke injili na kawapa mamlaka juu ya nyoka na ma, na mapepo na kila kitu. Wakaenda wakarudi waka, waka, waka wakamwambia mzee, "Tumerudi na pepo wametuti. Hakuna, yani kila kitu menda vizuri." Wakiwa wanafurai na kurukaruka ruka Yesu akaona hao hawa watu hawajui maana ya Akasema, "Msifurahi kwa sababu mapepo yamewati. Heo hiku na watu wanaenda makanisani kwa vile Na mbla anahise anaenda kujikinga na pepo si pepo lime, lina By the way, ni kujidangani e, Ni kujidangani e, Pepo linaondolewa na na kweli na utakatifu Na sewa, vaeni silaha za nuru mteo jifunga kweli katika Yuno vienu na A breast every, eh, Peace of righteousness Na haki ya utakatifu katika vifuwa vienu Pepo alwezi kakugusa Naona baraka ya kristo, nfuwa ya nakuja Tumatuna nfuwa kutunikrema Eh, kwa Kristo na amani na. Kwa tunaona kwamba kuna kuwa na amani. Huwezi kama Biblia mtu frahi, bila kumpa na amani. Hivi ni vitu vinaenda pamoja. Na ule uezekana hapo ulipo wewe katika maisha yako hata katika maisha yangu kuna vitu vingi vinatunyima amani Wakati mwingine turudi nyuma tujitunguze. Kristo anaanza kwaambia furahi, alafu akakunyima nyenzo za kufurahi. Hiyo amani hatujaiitafuta kwa Kristo. amani ya patikana katika kwa muka asuguri kapika mahotu kwa mambia mungu na amani sikuwa hiyo ni kwenye na sema mbemi mta pata bisheni mtafunguliwa eh? ukiomba amani ulapewa amani eh? leo hii mtana kuambia sila amani ni kwa hivi wangine wanajihua wangine wanajihua kabisha eh? yaani kwa mfano kama mwaka huu efuminda ishirini unawoisha najiwa kili Mwapili ni tutakuwa na somo jingine hapa Linalo tuambia namna kumaliza mwendo U mwaka ulikuwa na matazoma kubwa kwenye kwenye ni hata vile visa tuvya kwa haida mea watu wanae jinyonga wanae mgonga mwenzake ya Kwanye nini achana na magojo hali ya ungezeka Ni kwa sababu amani na fraya kristo hatu kuitafuta E hatu kuitafuta, ni na, nani ambari tafuta amani ya kwa kristo mipe amani ya Ajaran ini ada mana? Akimomba mwanae, mwanae akimomba? MK dia campa jiwe. Ajaran ini, orang nak wakishau, orang suka momba munguki dua kapunima. Nah, nak memih. Hati aku mamba ribaya. Rom takatifan agamenya, anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak na kupata anak Eh, kibali. Em tuende katika kitabu. Twende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa 2 mstari wa 10. Mathayo 2, Luka 2 ni habari za Kristo kuzaliwa. Andiko ambapo vinaelezewa kwa undani kuliko sehemu yote, lakini na Mathayo mlango wa 2 ndio kwa kiasi fulani. Ile huko ndo zaidi. Eh, heni tusome katika kitabu cha Matayo, blangu wa pili, sume so, msadu wa kumi. Matayo mbili fumi, libire nasema, nao, walipo yiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mdo. Sobo na leo ni hapali za furaha, na furaha yetu, tunetokana na kupata kristo. na حياتi inatokana na kupata Kristo. Tunaona hawa wachungaji walioletewa taarifa mara ya kwanza waliaambiwa anasema mtaona nyota. Walipoona ile nyota wakajua ujumbe umefika sasa. Biblia inasema wakafurahii fraha kubwa mno. Hakuna neno linaloko kwenye Biblia kwa kufamilisha. Kile na kile nendo inaoka kwa kwa biblia, ni maana yake mungu wana kwa kwamba kama hawa walipata ahadi ya kristo waliona kutukufwa kristo waka fry, sisi nazi zili tufasa vile vile kufry tuta kwena kwa bia somo kwa bale niwebada utangulizi frani eh kwena kwa bia somo maana ya kufry ni kufry ya eh, na lengo la mungu kutufuisha kufry ni nini? eh tunasome toha ya kitabu cha Isaya sura mlango ule wa wa 6 ili Isaya ni kitabu ni sura sana kwa habari za kuzaliwa kwa Kristo na kuna unabii unatimia au unaelezwa kwamba Kristo atakapozaliwa ni mambo gani yatamatana naye leo wa 6 Isaya Isai ule wa chisa biblia inasema hivyo? Isaiya, oke, imesema Isaiya sita Isaiya, Isaiya chisa samani, Isaiya anasema hivyo? Anasema Maana, hiyo ni miaka mia saba ya kristo hajaji duniani katika mwiri, miaka mia muda mrefu sana. lakini Biblia inasema kana kwamba hii jambo lishatokea. Na likatokea, anasema hivi, "Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wake pamoja utakua wake a ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, jina la Kristo ni Mungu." Ndio hii dunia inashunguka na nguvu wa Kristo. hata wa Kristo. Bali, yes. Ana sema, ataitwa baba wa milele. Vile vile ataitwa wa amani. Unapokuwa na Kristo, Kristo ana mfano wa amani. Mtu akiwa mfano wa amani, manake kwake amani inapatikana. Hii, kuna watu wanatafuta amani kwa kwenda kwenye vilabu vya pombe anakwambia inaenda ku, ku, kuondoa stress kuna watu wanatafuta amani kwa kwenda katika kumbiza miziki. kuna watu wanatafuta amani katika kwenda kutena matendo tu machafu wa, wa sherati na uzinifu anatafuta furaha Biblia yana sema ufalme wa amani ni Kristo Unatuko sasa Kristo anakuwaje sehemu Ninatataje ufalme wa amani kutuwa kwa Kristo Biblia yana sema hako neno nae neno alikuwa kwa mungu Nae neno alikuwa mungu Nae neno akawa Akawa manadaru akakawa kwetu Neno la Kristo Neno la Kristo Kuduma eneo tokana neno la Kristo Ndiyo Kristo mwenyewe Biblia yana sema katika istabu tayofana wa kwanza Mraungo wa tano mtlena wa saba na sema yao Baba, neno na roho mitakatisi Kristo nafasi yake nyingine ni neno na kristo Kama ukiona huna amani katika mwe wako huna furaha Kama zina furaha Tugua biblia isome kwanzia manzo paka ufunuo Kira mwaka Yani kula habari za kristo kwanzia manzo paka ufunuo Kira mwaka utakuu umepata amani ya kristo katika ule mwaka mango na wafata fanya vile vile neno sahihi mi na soma kabucha huo uh, ni kabucha wa muziki karibu ni miki maliza ni kabla e eh? na nisha kisikiliza katika audio kisoma kina soma, ujumbe mpya, nina, nina na nisha soma mara nini lagi ni kila mja pa soma ni na fata ujumbempya na ni Kristo kila hukid e eh? kwa wakristo pia hawa hawa haina uongezialo na Kristo wao Itakuwa ni, yani, tutapuwa tunajidangaya kwamba tunataka furaha na amani katika Kristo eh, kwa ku, yani kwa kusema tu kwa sababu wakumitarele shi na tano, hapana. Kristo hawezi akakufaidia kitu, akakusaidia kitu kwa kutananae tarele shi na tano, prekea. Fanya hiyo tarehe moja mwezi wa kwanza, na tarehe mbili, na tarehe za moja, na mwezi wa pili, na mwezi wa tatu, na mwezi wa kumi na mbili tarele za moja. Kristo Aonde? Antes mas isto é cuacha, qual é na ele somente na eleva aqui deu tu na eleva aqui deu não é de maneira na mashaka mimi mashaka, as vezes n'que oubeiri muito mashaka, abana na estranha n'que oubeiri muito com elewa n'ni n'ho jumba o cristão, catiga sicualeo, heso moja kwa refuweo hivi, maelezo katika katika King James, naona, eh sio wanatafsiri wakiona neno eh, katika cha King James, katika injili injili cha mlango wa pili sasa msaliura 12 hivi hivi that at that time ye were without christ anasema kuna wakati mimi tulikuwa katika mwili tulikuwa by the way kristo hakuja biblia inasema kristo alikuwa ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia Ule wakomwa Kristo, unguwepe kabla, na kina na wengine kama ni wakomwa Kristo kwenye pola na niema Kristo kwenye na uzima Kristo kwenye pola, na kina wakati mwa anakuwa ha, haya yokuistia, Kristo Kuye, katika kama hili. Cristo, I, I, to... that at that time you were without crash Being Aryans from the Commonwealth of Israel. Anasema, ni kama wageni, au watu walio Israel. Israel is still Israel ni... Ni, ni uzao Ambao mungu Aliwanzisha ili kusudi dunia nzima Hala sema Hakuwa Israel, kwa Ibrahim Ibrahim akaja Hala sema Zile barakaza Ibrahimu na ule utukufu wote wa mungu na wakogu Unapitimia katika mzao moja Ibrahimu Mbale ni Kristo Lakini unatajwa katika dunia hii Kama sehemu ya Israel Hala sema nukua metengwa Ndiya Kristo nukua metengwa Na ule Israel, eh? Israel, what Israel. and strangers from the covenants of promise. As are to Katika Katika covenant ni, Agano La. promise, ni ahadi Biblia nesema mungu walitoa ahadi kwa mba, aata hiko mbaa dunia kupitia kwa kristo anasema mikuwa metengwa, chojena bere, 0-0-0-0 having no hope, anasema mikuwa hamuna matumaini, njia kristo wakuna matumaini utaona watu wana pita, wanaenda, yuzi yuzi kuna mtu mkubwa hapa alikuwa na makapuli makubwa mkubwa mengi, chusijiri yalaito pateni nani amekufa waka mchoma alikuwa na utajiri mkubwa sana kulingana na yule ambaye anasema mtu ambaye alikuwa kristo na alikuwa na kidogo jamii francesque kubwa hapa kristo eh anasema huyo alikuwa hana matumaini mtu aliochoma ni kama ume kuchoma katika kwa nje ya kristo hakuna matumaini anasema without god in the world anasema nje ya kristo hakuna mungu duniani hiyo hii kuna duniani linazoamini kwamba zinaweza zikaenda kwa Mungu au zinaweza zikashirikiana na Mungu nje ya Kristo. Anasema bana mlio hamna matumaini na mlio hamna hakuna Mungu duniani nje ya Kristo. Ee mstari wa 13 anasema but now lakini sasa in Christ Jesus ye who sometimes were far from of are made nigh by the bride of Christ. Wajua tunasherekea kuzaliwa kwa Kristo lakini kubwa zaidi ni kuzaliwa ni ni, ni, ni, ni, ni, ni kumaliza ule mwendo. Kristo alipozaliwa hakuja tu azaliwe afaondoka kapana Alikuja ili awe maana kondoo, awe damu yake iweze kumagika nipo ukombozi wako kwa mini. Nafikiri hiyo ndio kile mtu eh, kuzaliwa ni mwanzo tu. Eh, kuzaliwa ni mwisho. Kwa na kwamba eh, matumaini yetu na kila kitu kinatokea katika Kristo. Tumesoma kwa maandiko. Twende katika hoja ya pili. Hoja kubwa ya pili nayo inasema e, sasa hiyo ilikuwa ni habari za kuzoroka kwa Kristo. Lakini tumeona katika maisha Tuangalia kum, ya Tuangalia Tuangalie hoja ya pili ambayo ni cho kidogo ya kuzoroka kwa Kristo, lakini ina uhusiano moja kwa moja na kuzoroka kwa Kristo. Inasema Mungu anatutaka kufurahi bila kujali mazingira yetu Na ndio kichwa cha habari taso. E, mungu anataka tufurahi katika yaani tangu tu unakusema eh kuna watu wengine Unakuta muda wote ametengeneza maj majozi katika moyo Yani Yaani hawe moyo wake unakuwa una shida, una na majonzi. Na hata wengine hata ukimmuuliza kitu kinacho kusikitisha nini, hajui. wajua watu na nayo Hanafra Basi tu, hana kama watu wana mna iyo, kuhaya, ya na maneno hiyo maandiko haya yanowadai hemboende katika kitabu cha tulikuwa katika wa, wa Efeso twende kulia kwake usio kwenye Efeso kuna kitabu cha wa Filipi eh wa Filipi pale kitabu cha Filipi kina tudai karibu sura zote habari za kufurai kwetu Mungu anatudai eh wakati mwingine anatoa sababu wakati mwingine anasema hapana mina kutaka kufurai bila kukupa sababu na Mungu akwambia fanya kitu fanya eh Eh, Mlango ule wa nne Mstari wa nne anasema hivi Wa Filipi nne nne anasema hivi Na fikiru unazuka wakumbuka nne nne ni ila isi saa Anasema hivi Frahini katika upana siku zote e, Mnangu anasema ni siku zote Unadhali munga kuwambia kwamba Frahini katika upana siku zote Hamesahu kwamba kuna siku utapita ukiwa na, na matatizo Anahizi kwamba siku zote utokua bila shida yote hapana anataka kumiambia alikwamba kuna siku utakua na shida kuna siku utakua huna shida hizo zote na kutaka kufurahia na, na mkristo mzuri ni yule ambaye Mungu akimwambia jambo anasema ndio bwana hamuulizi mara ya pili nasema sasa ni furai furahia anasema hapana mimi nimekuambia furahi siku zote eh kuna siku jua linawaka kuna siku mvua inanyesha kuna siku unja un, unashibe paulo anasema mimi ninajua vyote Inaweza yote katika yante. Katika sura hii. Nekuminatatu. Mbere kilogu. Stafika. Azema. Ninajua kuwa na njani. Ninajua kuwa na shibe. Ninajua tila kitu. Lakini viyoto avinizui kufry. Huyo ukiona mtu ambaye wa wakufry. Kwa sababu kristo memdai kufry. Kwa na kwa sababu kristo yupo. Ujio huyo ni kristo wa. Kwe. Kristo kweli kweri hapimi kwa, kwa mafazi yake mazuri. Sikuzi wa kristo wa na mafazi yawe. Wana vitenge vyao maalu. E, Akiwa ni mo, manama na kashati sija mepafani hivi na hivi, e, eti, ni kama masara fry, mana, mkuu hangui hivi tu ni anajua sema na taka mionyenyu i sema, katika, e, katika, wafipinenda anajua sema, fry ni katika baadhi sikuzoote, tena, unyamta kumbi ya tena manage na anaona kama makuu tukubali, ana kurulia, tena mara ndio, tena na anajua sema, furahini, e, kuna maneno mengi sana anajua sema. Ni pamoja, kwa mfano anatoa maelezo. Anasema kwa mfano msali msali wasianasema msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali. Hakuna neno ambalo unaweza kuomba Kristo akakunyume. Wewe kwa hiyo Kristo anaweza asikupe kama ulioomba lakini atakachokupa kitakuwa ni bora kuliko kile ulichokiona. Eh. Eh? Kwa hiyo unaona kwamba anatoa na sababu na namna ya kufurahia. Anasema ni kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Pia vile vile binadamu tuna tabia. Hatuna tabia ya kushukuru. Eh? Eh, hatuna ha, tabia ya kushukuru. Mwana anasema ukipitia katika uko kuomba na kusali na kushukuru, unajikuta sehemu kubwa unafurahi. Eh? Anaendelea anasema twende katika kitabu cha Wafilipi hiyo hiyo, tulikuwa mlango wa 4 twende mlango wa 3. Limesema karibu katika Wafilipi wa sehemu zote ni kufry Mulango wa 3 mstari wa kwanza anasema hivi. Anasema hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Ifurahi natokea wapi? Wengine au msari Au msari yotangulia Frua ini katika kitu gani katika, katika wana Huyo mta mbae hana kristo Kristo mbae hamfaidi isho chote Hana hapali za kristo Hana ka, kana, ito wa mkristo Kuhito wa mkristo sio kigezo Lakini Je, Una yale maisha yako ya kristo kila siku Una kumbuka kumushukuru kristo Na kumuomba kristo As you as you angazi njia njiz, zako As siku nzima Kwa soo siku Mara nyingi matatizo mengi ya wakati wa mchana Shida zinakuja usiku Yani matazo ya mchana hafu mawazo ya usiku Sasa mtu unaanza siku kuja asoma neno la kristo Kuja chakula, malake kitu chakula unaweza kuanza siku bila kula chakula ukanshi, ukawa na nguvu Hana Wakristo kristo ni kama wamefunga neno la mungu minele Yani ni kama wako kwenye kufunga minele Hawali nelo la na... mungu Alafu natafuta fwa yake imepoterea wapi Anataka ana, ana, ana kwenda kuomba na ushauri. Furaha ni kwa sababu hujia huna huvu za kiroga kwa sababu hujia na cha ula cha kwa wazi. Mtu asipa kula na huvu kweli. <totituznilatikin> ah, mtu na wazio ukawa hujia la ukawa na maghuvu. Kwa msema kwa kwa mwiri haujienu kwa matofali. Furaha ya kristo haijengi tu kwa hivi. Mtu asipa ni pamoja la kusali na kulisoma neno la mungu. Kwa wazio kwa sali nji ya neno la mungu. Eh, kwa hiyo lazima tuya kumbuke hayo. Mungu anatuambia njia, anatuambia na namna Mungu hmm? suame katika kitabu cha wa Thessalonike Kama uruko wa katika wa Filipi, wa Korsai Tengia katika wa wa Kwanza Mungu ule wa 5, 16 Kuna mistahimi imeambatana ya kufrahi Wat wa Kwanza, 5, 16 Nasema hivi Frahi ni siku zote Tunauna kwa mbana ya 3 mungu anatuambia Kwanza Frahi ni eh, Ile frahi tokewa hapi Wakati gani ni siku zote Okay, everyone to risani. Ina zekana mrumbo kwambia fanya kituo mbayo siu cha kuri. Awo kisio zekanika. Pana mrumbo kwambia fry miskuzote manakini na zekani. Natunayewona nimara kama yathapu. Kwenye kwenye flip tuona mangu ane, tuona mangu watatu, tuona katika katesaruni na hiyo ni vitabu vili tu gilani. Bibuya zima imetia ameerezo. E? Fa hini, siku zote, e? Merekeb anaenda na Eh bwana neno mengine mengine lakini anasema furahieni siku zote sihitaji kwenda huko mbele zaidi e? Anasema tuzame katika kitabu cha turudi kulia eh, kushoto kuna taruka vitabu kadhaa tuingie katika kitabu cha Warumi Warumi mwanango wa 8 Eh mwanango wa 8 wa cha Warumi ni miongoni ma milango mizuri Biblia yote ni nzuri kwa kweli neno la Mungu lote neno la ni tabu lakini mwanango wa 8 unajibu hoja zinazomsumbua Kristo kila siku sura 9 sana eh tulipoa tuli kusoma tulihubiri sura eh muda mrefu uliopita eh anasema katika mstari ule 35 anasema hivi ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo je ni dhiki maana yake Mungu upendo wa Kristo ndio furaha yetu tumeshawaza sasa anasema hakuna kitu kinachoweza kukufanya utegwe na hii furaha ya Kristo Ala jumaje hicho kitu kitakuwa ile kitu gani? Ni dhiki. Uh, biblia maana Biblia inatambua kwamba dhiki siku tena unge na furaya ya Kristo. Dhiki unayopitia. Dhiki inaweza kawa nyingi, dhiki inaweza kama nini? Wanadamu unapitia katika una uwezo ukakataliwa na watu. Una uwezo ukachukiwa na watu, unaweza uka hata watu wakachukua na vitu vyako, wakakuu wakakunyang'aya wakaku, marizako zako, wakaku, wakaku, na marini nyingi kwa sababu wewe ni muema Mtu mwovu hatukiu na wanadamu. Ane. Hei mtembea Utafuta mtu wanaelewa pombe Na ambaye haremu pombe. Yule yaelewa pombe na pendo na watu. Wuhu ulewe nifanya mnyo off Tachukiwa Lakini nasema ziki Nabipulia inasema ziki inahuja Kuna kitu inetua ziki kuu Hei nasema ziki Ineze kawa nja Ineze kawa ukosa kazi Ineze kawa ugonjwa Ineze kawa chochote. Ziki duniani kuna ziki nyingi sana asema, dunia, Yes nasema duniani Kuna nayo ziki lakini Eh jipe moyo kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Biblia nasema kwa sababu Kristo alishinda asifa shida. Sasa anasema, je, ni dhiki takayotutenga? Ukiona dhiki na kutenga na Kristo na furaha Kristo, ujue hujakuwa bado. Tafta semu ule ule chakula. Bado unakunywa maziwa. Ya yaneno la Mungu. Kula chakula kigumu. Amina. Amina. Amina. Amin. Amin. Au ni shida? Sasa, kwa neno la Mungu, dhiki hazitoshi kututenga na furaha Kristo. Shida hazi tosi kututenga nafraha ya kristo Heee eh, eh, Heee Au adha, Ayo maneno ya fanana nafana nafana Uko kwenye adha, ndao shida hizu Heee eh, Anaendelea mlamo wa asasina tano menea yasema au nja Heee eh, Wanadame tunapitia katika hali ya njaa Vya kula vipo ndiyo Lakini tunanjaa Wakati muna tunapata hata njaa Kwa sababu tu ya adha tu Kula mtu mingine chakula kikwa pada kina na shingwa kula Umisha wakuaona Usiruhusu kushindwa kula chakula kwa sababu kuna adha. Ukisubiri ule chakula ushibe kwa sababu huna adha, hutaka ukala chakula. Ndio? Amea. Naamini katika kwa jinsi ya imani nimepokea. Nimemwambia kwamba nisitetereoshwe nisi na chochote. Eh, una um, imani inatakiwa ishinde mawazo na fikra binafsi. Eh, anaendelea anasema Mbali na njaa, je kama njaa na other, na shida haviwezi katika kristo ni kitu gani? Uchi. Huna mafasi, yao hii wanadamu wengi wana mafasi. Toko katika neema kuna nganda vingi. Fi. Nyuma kidogo kulikuwa mtu na ana nguo hii. Wakati mwingine kulikuwa ni, ni kawaida watu kuenda kusafiri anaenda kuazima kwa rafiki yake nguo. Sikuizi haipo. Unaenda kabisa unazima nguo, unaenda unafanya vitu yako, unamaliza na urudisha. E, lakini e, uwa msutari hau jionoka maana yae Baru kuparepa Yee ni uchi Uchi kutokuwa na mavazi Au ni hatari Tuko tunapitia katika hatari njimini Zipu So itaji kwenda leo Sama so, so, so, la leo ni fra Kwa leo ni sita gusa sana uho zaidi Haa au ni upanga Biblia na sema Kutafika sema fra ni ito Kutafuto kwa upanga Haasa Biblia na sema katika kutamucha temuthewa Wapiri mlangu wa tatu Kutafumi na mbila sema Naamu wote wataka kuishi Katika utauwa, Watateswa Asimba au ni upanga Kina Paulo, walikuwa na katika upanga walitaftuwa sana, eh? na ukiona utaftuwa Ujue wa wako wa kopiasi wenyi. Ogono na amani na watu wakulima tena utaftuwa juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu wa juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu iskirida Mungu anachotaka. Nikitugana macho tunatangaza ukijwa kwa hakika ni kwamba cha kwanza eh wala mauti. Yani hata kama unaona huko katika mauti. Labda mtu unaweza kuona mgonjwa hivi unajua kuna watu anaweza akao yuko kwenye kitanda cha mauti. Akawa na furaha kuliko mtu mwingine ambaye vitu vyake vyote vimekimia. Ndio sio? Ndio. Mungu anatutaka tuwe na furaha katika Kristo hata kama tuko katika hali ya mauti. Eh. Anasema au mauti, Anasema wala uzima. Yaani unajua kwa kiburi cha uzima, mtu kwa jiwana uko mzima sana, eh, ukajikuta huna furaha kwa sababu huna Kristo. Eh, Anasema hiyo ni mauti, lakini mimi nafikiri mstari huyu aya maneno maayaweka, akituonyesha mwisho wa huku na mwisho wa huko. Anasema uzima na mauti hapa katikati kuna vitu vingine, kuna hadha na nini, lakini mwanzo ni uzima na mwisho ni uzi, ni mauti. Eh, Anasema hivyo vyote hivi havitoshi kunyima ahadi na furaha ya Kristo. Eh, Anaenda ya sema, au... Eh, kitu gani kingina ambacho ya makisema Au malaika. Au eh. Wala, yani anapuweka vitu mba nake ananga vivu ya duniani na vya mbinguna ya sema, hata kama hata kuja malaika kwa ambia wewe, nimetuma kuwa mba, heo kuna watu na kwa kuna si hivu kuna israeli mtoa roho. Eh, roho yagu naona ina ilikuwa israeli, na mishazo kuhitaka ni maneno ya mashetalia. Lakini hata kama hata kuja na malaika, hata malaika wa giza, Hata njoozi hata kitu yoyote hakitoshi kukutenga na furaha ya Kristo. Mimi nika soma inera. Mimi nika soma kitabu chote cha, cha wa Rumi mlango wa kwanza mpaka mlango wa 16. Alafu niambiwe kwamba umekosa furaha hapa. Mimi napitia na nina shida nyingi sana. Bila kufikiria mimi nina furaha. Kweli kweli. Yaani nina furaha kabisa kwenye mwelewa. Sio leo tu, siku zote. Na furaha. Wewe je, unahubiri kitu ambacho Sikijui, apana ni na Nii ni mefika apana Sio kuma nimesha ufika badu na enderea Ineza kama furaha yangu ni asilimia tano tu Lakini ineza nasema hata kama mgekua na Na, na imani Chembe ahaladari inatosha Ukiwa na furaha asilimia tano Usiluhusu ikarudi nene Ipereke ifike kumi, ifike kumi, ifike kumi na tano Ifike shirini, ifike mia Nasema ili furaha yenu iwe kamili Na furaha yenu itimizwe eh? Munga anasema tunetu kwa na furaha sio timia Amina Lazima tuone furaha nayo kimya. Sasa uzio kutoka inaonekana labda eh ninasema tu Mungu mimi nakuadai uwe na furaha bila kujarishi. Ahadi ni yokuipa tu peke yake. Hili neno naokupa tu. Huo kovu, Kristo aliyezaliwa, anatosha kukupa furaha kuliko vitu vyote hivi. Kwa mfano mtu anaenda kaona labda anaweza kwa sababu nyumba. Suppose ile nyumba ikaungua. Kristo ataungua? Kisha yupo muda wote. Lazima tuone furaha na vitu niyo frayet tutadumu milele. Hana anasema kwa sababu Kristo anasema kwa sababu mimi niko hai na ninyi mtakuwa na hai vile vile. Anasema katika kitabu cha Yohana. Eh, basi tuendelee uh, na hii zaidi na zaidi lakini eh. Mtuende hem tuende katika katika kitabu cha Luka, Luka mlango ule wa wa 12. Hii misali ni misali muhimu sana. Jamani ngoja niwaambie kwa nini ile somo ni muhimu pia. Katika vitu ambavyo vinaondoka haraka sana duniani katika nyakati tunazoishi. Ni kitu e, kinachotoa furaha. Eh, kinoro ka haraka sana. Watu vingi vya dunia vinaongezeka vingi tu ile oh, elimu. Kwa mfano zamani mwezo ukuta wilaya nzima kuna watu wawili wa, au 10 tu wamefaulu kwenda sekondari. Siku hizi unaweza kukuta watoto wote wanaenda sekondari. Vile vitu nguo, tulikuwa sema watu walikuwa na azimana nguo siku hizi kila mtu anakuwa na nguo yake moja, mbili, tatu hata 10. Ila pamoja na hivyo vitu kuongezeka, kinyume chake, furaha inaondoka haraka sana Haraka sana Kwa hivyo, hivyo vitu unavyo tupa furaha okay. Tukiwa na kristo hivyo vitu unavyo hata kunyima hata kupa na kristo hivyo vitu unavyo hata kupa Lakini ilalazima uwe na chanzo, eh, ambacho ni kristo mwenyewe Hivyo vitu hivyo vitu anavitumia kama nyezo zake kwa kisha kwamba furaha yako inatimia. Eh, Inatimia Nasema katika ruko mlangu wa kuminambiri Musali ule wa shina Tana sema hivi eh, Ili swali naomba ujiulize wewe Kwa soo Kristo niuliza na Anataka tujiulize Na mimi nijiulize Tuulizala eh, Moyoni Mimi sema kwa masimu ulize nugu yako Ukiingia katika kanisa ukasikia mta na hubira Sema muambia nugu yako Ujio kwa ni kanisa na au eh. Aukiingia kwenye kanisa ukasikia mta na hubira Sema Allah Ujio ni sio kanisa Ni huwomo Eh kayo ile swali Kristo aliiuliza ili kusudi wewe na mimi tujiulize hem tujiulize wakati huu msana wa somo anasema hivi ni yupi kwenu ambaye akijisumbua sana aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja unasema si nimekosa furaha nalala na waza sana ninajisumbua sana nimekosa usingizi mpaka asubuhi niko nafikiria anasema Sasa hivyo vitu mjotila kujisumbwa sumboa, vinaweza vika kusaidia, unaweza kubitumia kujiongeza kimo hata mkono umoja kuena juu Asema haiwezekani. kani Misali wa shina sita nasema hivyo, yae ni na jibu ni ya suali Nafikiri wani mjibu lakini anaendela nasema, basi, ikiwa hamwezi hata neno lilino dogo Kwa nini kujisumbwa kwa yale mengine? kama ukilala unawaza ukalala unawazua ukashinda unafikiria ukalala unawanza huna unachoweza kukibadilisha kristo anasema huwezi hata kama ukidanganya unafikiri unaweza anakuambia hutaweza chochote anasema sasa hilo ni jambo dogo hayo makubwa jeu maneno yake kwa maana tumwachie yeye kazi hii kazi siwa kwenu ni kazi ya nani ya kristo ndo maana hii mistari twende katika hoja ya Turejake katika hoja ya tatu. Tumeona hoja ya kwanza, furaha kwa Kristo kuambatana na furaha duniani na mbinguni. Kwa hiyo kama mbinguni zilifanya furaha na duniani walifanya furaha na sisi umetupasa leo kufanya furaha. Na mwaka huu tutasherehekea Christmas vilevile. Eh, vile. hey, tutasherehekea Christmas kwa furaha, lakini hata kesho tutafurahi. Na kesho kuto tutafurahi. Eh, hey. anasema katika tuanze twende mbele kidogo. Anasema eh, hoja ya tatu inasema chanzo cha furaha yetu ni nini? kwaani tumeshajibu sehemu hii lakini twende kwenye baadhi ya mistari na ongeza uzito chanzo chetu ya furai mungu anatwambia kwamba furahieni tu hivi hem katika kitabu cha warumi mlango ule tulikuwa katika ruka ruka e, ruka mlango wa 12 tumetoka utapita yohana utapita matendo ya mitume tunaingia katika warumi warumi mlango wa 5 pande ya kulia wa bibi yako warumi 5 nasema hivi warumi 5:1 nasema hivi Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika tena ningetaka nisome kwenye Kinyanja, lakini niangalie kwenye Kiswahili. Tukishahesabiwa haki hii haki itokayo katika imani Unajua mtu mwenye haki. Mtu mwenye haki na mtu mwenye hatia. Kinywe cha haki haki ni hatia, si Mtu mwenye haki na mtu mwenye hatia nani ambaye ana furaha? Mwenye haki, kwa sababu una kesi, kuna kuna kuna hukumu. Eh, mwenye haki, mwenye haki, anasema mwenye mwenye haki wangu ataeishi kwa imani. Eh, unaona neno imani iko pale. Anasema basi tukiisha kuhesabiwa, haki toka eh, katika imani sio kwa matendo haya. Kuna imani inayoamenea tuishi matendo mazuri ili kuzidi tuhesabiwa. Kabana. <laughs> tuishi matendo mazuri ni jambo jema lakini kulingana na Kristo anasema ni imani. Of course huyu ni msali mmoja ni Biblia nzima. inasema hizo habari. Anasema itookayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu. Anasema kwa sababu hatuna hatia basi tutokao tuwe na amani na Mungu wetu. Eh, na amani. Leo hii watu ukiena okay, katika taifa la Japani kana wa Japani muda mrefu kule. Ni, ni taifa ninaoongoza dunia kwa kwa vitu vingi. Kwanza kwa utajiri. mfano magari mengi ya, na, ya dunia hii yanatokana Japani. Hizi toata zote, zote zote ya Tanzania, Kenya, Uganda, Afrika, nzima e, ulaya, yote dunia imetokea pana. Ia, wana makampuni makukwa ya vitu vingisa. Nini zemea katika kijiji kimoja au kitongoja na kita cha Shinjuku, kuna majengo ya mpana paka kule hangani mbali kabisa. Paka unaona kama ya juu ya naanza kushikana. Siwa haya hapa hapa Yani yako juu. Lakini, nadhani karibu kila siku lazima mjapani moja, ajinyonge. As, kuna asilinia 0.5 tu ya wakristo hapo hawamamini kristo kila nyumba ina ina ina, ina miungu yake na miungu tu unainunua usiofanya nini unakuwa naeabudu naweka na sadaka na lakini unanani nani kwa nini wajapani wanajinyonga sana kuliko watanzania ni kukosa kristo kama ingekuwa ni magari wajapani watakao wewe na amani kuliko watanzania jamani lakini mi mi ni kazi ni diama sukomo ni na kuta ni kwa na si leo kama hakuna kitu yeni kunediambo si ora kwa haleo ni kama si mama sukawa na yani sina maana kwamba kila siku anajinyonga kila semu lakini vivyo hivyo ambavyo sio kawaida sana kujinyonga tena mpaka watoto wa shule 50 mtoto anafika shuleni akikosa marafiki akamwambia oi rafiki na nini watoto naomba msifikirie kitu chochote kwa sababu sio rafiki zako wamekutenga sio wamekupiga mkataa kuji amina lazima mjue furaha yetu inatokea katika ukao hapa na kusikia baraka Eh, sio sio idadi ya magari. Hmm. Kwa hiyo tunaona kwamba furaha yetu na maana ni kwa sababu tunaamani na Kristo, tunaamani Mungu Baba na kwa sababu tunae Kristo kwa jinsi ya imani. Ukisoma katika kitabu cha Biblia si huko, ni nitaitamka tu. Ukisoma katika kitabu cha Okay, ngoja tupaguse pare Kwa nini? Atuna hatuna tulapowahi. Tusome katika Zaburi ya 32. Zaburi ya 32 mlango ule wao. Wow. 11 Biblia inasema Natunahajia kukimbiza sana 32 na mwoja nasema imi Mfrahie buwana Shangriye ni eni wenye haki e, Mtu anaye fra, mwenye fraha ni mwenye haki Tumeona kwamba tunasabio haki kwa jinsi inani Sio kwa jinsi ya matendo Matendo yanaongezea naongezea kukamilisha e, Matendo yanaongezea kukamilisha Hakini kikubwa ni katika kumamini Kristo e, na fraha yetu Imani yetu unakuwa kila siku é e na rua troca a imagem empatar a imagem muito pouco para o teu cufo qual cum qual cum na teu caribia cristo sai dissera quase que quando ele nasceu mas muki ni pena mtazi mtazi kanene no lango que pima jango pena cristo né miku chika no lango ni ule ukaribu tulio nao na kristo os katika kitabu estão aqui filipi E, tulikuwa kwenye Wafilipi tu, tu, tu, tu, tuweze kuichakata biblia yetu. Kwa hiyo tunatoka katika Zabuli, tunaruka mbali kabisa. Tunenda katika Wafilipi, Wafilipi saba, ili somo hata kama ni refu kiasi gani baada ya mtukitoka hapa tutakuwa na sherehe yetu. Basi, ni vizuri. Unajua uki, ukitengeneza njaa sana mm. na ukila chakula kinakuwa kitamu. E, kwa hiyo tutkae hapa tujifunze tujifunze. Kwanza tunajikuta tumeshiba sehemu mbili. Hakuna kitu kibaya kama kushiba upande huo. Eh Ni kama ukaendo kwa shindiri ya ugali tuu bida moga eh, Lazima tufurai rohoni na tufurai mwini Tushibe rohoni, tushibe mwini Kwa ya tushibe rohoni kwa Mwini nasema katika kitabu cha wa Filipi Mwango ule wa wa, wa Tuukua kwenye wa Philippi kabla Nene saba nasema hivi Nene saba Tuukua kwenye nene kipindi fran Tuende nene saba nasema hivi Na amani ya mungu Tunauna kwa mba Chazo ucha frayetu ni ile amani Ni unyofu wa wetu Ni, ni hatu tunye sabiwa E, na Kristo ndio chanzo cha haki siyo kule kulazimisha tu kufurai pana kule ni ongeza lakini anaendelea anaifafanua mlango wa 47 pale anasema katika wa filipi 47 anasema na na amani ya Mungu angalia kipimo chake Siyo cha kawaida anasema hivi ipitayo akili zote unajua leo hii mimi nakwambia amani za, amani ya Kristo na furaya ya Kristo Una dogo wala haieleweki kidogo ni ndogo nini ni. lakini ukiielewa anasema inapita fahamu haifa yani huwezi uka ukaifafanua fafanua haifafanuliki ndio maana ya maneno anasema inapita fahamu zote eh bey eh, wani utafsiri mstari wa nipoteta na maani ya Mungu ipetayo akili yani manake Ukita kutumia akili zako kutafuta maana hifa hii amani Biblia inasema hutaweza. E. Ukiona Mungu anataka akizetu zetu tuziweke mfukoni inapotokea kwenye jambo linalohitaji imani. Kama ni jambo ambalo sio la kiimani Mungu anataka kutumia akili. Kenda shule unasoma ile sio imani. Piga hesabu vizuri. Kalili formula za fizikia vizuri. Kalili dozi kama kostani kila kitu hizo ni akiza barabara lakini napokuja vitu ambavyo ni vya Mungu tunavipima kwa imani yetu akili zetu hazina uwezo hazichunguziki kwa favalo kwetu kujua kwamba tunatenda dhambi tunafanya nini lakini tumesahawia dhambi tu kwa sababu ya kuamini Kristo haieleweki ha, haiaingii akili mimi na hizi kudhani kwamba kwa kuishi kwa, kwa matendo mazuri ndio bora kwa sababu hutendi dhambi lakini hapana bana mimi Kwa akili zenu hamuta elewa. Kwa akili zangu ni kuniamini kulikiri jina Yesu Kristo. Ndipo munapata amani hiyo na inatokana na imani. Inatokana na wakofu. Eh? Kwa inazema. Kufaraha ya Kristo na amani ya Kristo inapita mipaka. Ha inapita akili zetu. Hai eleweki. Hai vifanuliki. Eh? Tuto sana. Turudi. Tusome baadhi ya mistali. Kaza kaza. Eh? Sulo somo itakuwa refdo. Lakini mm. nishasema. hakuna jinsi lazima tuliruhusu liwe refu. Mm -hmm. Tunasoma katika vitabu kadhaa vya Yohana. Saa, Yohana 14, 15, 16. Yohana 14, 15, 16. Yohana 14 anasema msali ule 27. Anasema hivi. Tuko tunajibu kipengele cha 3 na chetu cha cha Friday kwamba ni kusamehewa dhambi. Ni kusamewa na amani na Mungu. Na amani hii imetokana na imani katika Kristo. Eh, na Kristo na kuzaliwa kimsingi. Kwa hiyo inaenda kwenye somo la leo. Eh, mlango wa 14, wa shina, saba ule 27 anasema hivi. Amani na waachieni Amani yangu na wapa Ni wapavyo mimi sivyo Kama ulimengu wapa, utoavyo e, Zile amani Amani ndio fra na sebe ndo na Lakini si wapi sawa na dunia, Si wapi pombe Si wapi uwashirati Si wapi uzinzi Si wapi ujinga huo Ni wapa amani yangu Mbayo haichunguziki kwa akilize E msoma nero na mungu Hey. Bibi na sema katika kitabu wakorentu wa, wa, wa, wa, wa wapilmu wangu wane musari wakumina saba na kumina nane Yana sema hivi, tusilvihangalie vile vitu vinafio onekana kwa machu Bali vile visilvio onekana Hii vitu visilvio pima kwa akili, hivi, nivyo muhimu hey. Na kwa mtu ambaye rishawa kwenye maeneo ya, ya afyamu, anaheza kajua hey. Vile vitu ubongo wa binadamu ndiyo unawofanya, unawochakata tarifa na ujuzi Lakini kuna siku ubongo unakuwa huko pale umemwagika kazi Hauna kazi Lakini kitu uko pale pale Lakini kile kitu ambacho huwezo kwa kiona kichoonekana Kinakuwa kimeondoka Ndiyo hile roho wa munga nakuwa meondoka na Sasa huo ndo mkuhui Kwa soo ubongo labaki pale pale kiwejui kiko pale Lakini hakina msaana Sasa kile kile ambacho Hukioni kile ambacho wakipo pale Nicho muhimu ndo munga nasema eh, Mlangu wa 27 Mlangu wa 18 Amani wa akia Na ninayu wapa Sio kama ya dunia e, Musali ulewa kumina Tuhende mbele kidogo Johanna 15-11 kwenye kumina 14-15 Musali wa kumina moja Johanna Anasema hivi Hayo ni mewaambia Kristo natombia neno nake Kristo kiandika haki sema neno Ndilo neno la Kristo Haipo kuwa nasema kina yohana Haipo kuwa naandika Ha e? sema hayo ni mewaambia Ili furaha yangu iwe danienu Na furaha yenu Iwe kamili ful fryer tunatimizwa tukiambiwa na Kristo tukiambiwa neno hilo ni fryer. Tumeona kwa mbwa wenye magai, mbwa mengi wenye utajiri mukupa, hawa na fryer alajionga kwa mwangovu mukupa kugogo. Eh, by the way, ngoelezea kuingia, wako na trafiki zinafanya kikiramaka, una sikiasi, vipimo, na ni watu wa duniani, wasio mdua Kristo, vipimo vya fryer duniani. Tanzania, na Tanzânia wanapenda ando Tanzania ni um incínio, duniani si gozo do meu aními. Se eu tiro a carviala na Somália, na Nani, qu-quanto eu vou na Fráha, o pose. Há outro no ano na Fráha, não Finland, mataifa ya Sweden, mataifa ya Norway, mataifa ya foi a countries. ni mataifa pia anaungoza kwa kutumia madawa ya usingizi mtu halali usiku mpaka amekunyo madawa ya usingizi kwawezi kwa na mwema kwamba uyo mtu anafraa hata siku mwema nini mutatari ya yuki anaishi watazeni wanaishi kwa madawa usingizi ni watu wanaishi kwenye miji mkuba mba taajiri utajiri ni musikia mtu natu wa mali wali mpima wakajuzi waka, waka, wakundua kwamba anatumia madawa ya usingizi I, ana anautajiri mkuba ili kusuda weze kupata usingizi Sasa, hemi namee, furaha ina kuhima usinzi yeti kwa sababu na furaha. Hmm. Furaha yetu ni ya kristo. Na haipimi kwa akili kipina damu. Amen. tu bado naendelea, mlangu wa kumina sita, Johana, mstari wa shina mbili, pipulia na sebo. Turuna kwa wamba, furaha ni kwa kusikia kristo. Furaha na waachia. Ikiweze kuchimia, mlangu wa kumina sita, Hustali uliwa shinini nambili ibibri na sema kuna sema shinambili na sema mbili. Nasema, Basi nini hivi, sasa mnauzuni, lakini mimi nitahora tela na miuenu itafrahi. Kristo ala pokuja tena. Oga tume Kristo na onoka katika mashirika. Shogomara onoka bisha. Lakini nunakutangufuza Kristo azima. Azima ni naporudi miuenu itafrahi. Ee? Eh? Eh, itafrahi na frahienu hakuna auwa ondoleaje. itokayo kwa Kristo. Hai, hai ondolewa na yoyote. Eh, frai na vitu ni amda, vitu vikiondoka au kilizoea. Unajua unaweza kuwa na kitu ukafurahi baadaye ukakizoea. Ah. Kile kile. Mpaka kujuta kwa tu. Au hata mtu. Unaoja mtu una mpendwa huyu, baadaye unatamani umuue. Kwa sababu hamkukutana kwa jinsi ya Kristo. wana doa doa wanao wana juzi nisikia taarifa ya polisi kitai. Eh, mwaka hafumia shini, mauwaji mengi yali, yali kwenye ndoa, amina hama eh, Yali zidi ya bodaboda Ah, baradu Haa hili ni ajari, lakini mauwaji mengine, yali majambazi Hei, eh, sasa tuchunguza, ayo mwako siwa kuhu, kusikia na kuyahacha hapa wa henduza Krizo wa liyo tuumba na tuambia na mwako, na furaha yangu mimi na hiyo hapa, hakuna nezo kuondolea Unajua kwa na fraha ya kristo hata kikusaliti utamuacha tu. Utamuona ni mjinga. Hana kusaliti tu. Lakini kwa sumabu fraha ya ko siyo kutokusalitiwa, kusalitiwa. Fraha ni kristo. That's it. Eh, Tuende katika kipengele cha nini. Somo ni nendelea. Tutututututututu. tunasoma moja kwa hiyo sio mbaya ikawa ile ndogo. Kipengele cha nne tumeona tumeona cha tatu kwamba free yetu inatokana na Kristo na maandiko yamejieleza vya kutosha. Eh? Mimi huasiaki kutoa hoja zangu. Nina soma maandiko na kuyafafanua kama roho fundisha. Eh? Mimi nasema oh, hoja inayofuata inasema Mungu anatuoja kuepuka uchungu moyoni. By the way, ni dhambi kuwa na uchungu moyoni. Huko nyuma ametuambia furahieni furahieni na furaha yangu natoka na furaha tumeona lakini sasa kinyume chake anatuambia pia na kukosa furaha ukakuta mtu moyoni muna furaha moyoni na mtu asiye na furaha utamjua tu mara uhitaji kuuliza eh hey, una furaha wala hapana naona tu eh hey, naona eh hey. hey. hey, mtume nkati katika kitabu cha Hebrewia mlango wa 12 kwa hiyo tunaona kwamba kukosa furaha tumezoelewa by the way ukiona una furaha ujue ni kipimo kwamba una Kristo eh hey. E, Biblia yana katika kitabu cha brania Tuende araka imi Brania kumina mbili Kumina mbili hivi Brania Kumina mbili kumina hivi Kumina mbili kumina tano Kumina hivi Mukiangalia sana Mtu azipungukie leema ya Mungu e, Ananderea Mtu Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo. Mtu anapokuwa na shindala uchungu. Watu wengine uchungu, uchungu unatokana na kusura. Uchungu unatokana na hasuda. Uchungu unatokana na kushindwa kuridhika. Eh, uchungu unatokana na vitu vingi vya na, of course, chanzo chake ni kuwa ni kumkosa Kristo. Na hai wapake dunia peke yake, inawezi kampata hata mtu alia wapoka. Sana. By the way, Paula nalikea watu alia wapoka, nalikea kanisa hii. Kwa hiyo, nasewa, kafadhali sana, shira la uchungu, uchungu, uchungu mweni mwako. Amina. Unawezi ukamaidi mungu kwa nitajitahidi kuondoo uchungu katika mweni wangu. Amina. Yes. Unajua wakati mwenye nito ukafanya makosa bila kujua. ngine ukishajua usiendelee katika lile kosa. Na kosa kama hili sio homu kulitenda, yani sio unajua kuna makosa mengine ambayo unaweza kulazimika. Kwa mfano kama mtu amezaaliwa ni mvivumvivu. Wakati mvivu. vingine anaweza kwa vigumu sana kumgeuza akawa mchapa kazi. Ni maumbile. Lakini kule ukuchagua fulana kutoa uchaguo ni jambo la kufa ila hisi sana. Eh. Anasema katika kitabu cha Waefeso mlango 4 Waefeso kwa hiyo lazima unijue kui kuchakata biblia yako vizuri. efeso 4 31 biblia nasema hivi efeso 4 30 na 1 anasema hivi uchungu wote yani usibakize ndio hii wanandoa wengi wako katika uchungu na kweli wana haki kwa sababu ndoa nyingi limejaa usaliti na ucha. Oo hiyo lazima mmoja tu atembea iende kama msaliti mwingine alam saliti ndani ya nyumba kwenye simu kwenye simu. Okay, kama mtu yuko kwenye nyumba pale ana chati na mazake kule, mazake yuko pale. Yani wako wawili. yeye yuko anaongea na mazake ili yuko la bramwanza. Hapo haja msaliti, kama msaliti vizuri, au vibaya basi, mengine vizuri, vibaya, eh? Muna anasema, mlanguo asini, kwa haya anasema, mlanguo asini na moja, kweli feshoni, anasema, kwa na kweli feshota anasema, wafesone, tatina, Uchungu wote na gadabu na hasira, ibe vitu vinaleta hasira baadhiwe. Uchungu na hasira, mara uchungu unazaa gadabu unazaa hasira unazaa una mauaji. Ndio hayo ona kila kilapokuwe. Na amini ni nayo kutagogo kuna mtamuwa mwenza kikoni, mauziano kwa pensile, uchini si, si soma, aki nawa kakecho Christmas Ndo ya toko wa metokea Aki munga na sema ondo ni huo uchungu eh. Anedea katika Hii mistari yote ono ya Inatokea katika vitabu vya Tuwene katika kitabu cha kumbukumba la torati eh. Mungu alianta zamani Haka sema kumbukumba la torati Shina tisa kumina nani Shina tisa kumina nani eh. Na hawa Hapa walikuwa nangia katika nchi ahadi Musa likuwa nangia na E, wa inge sasa katika Yordani Na kushika yale maineo Manaki ndiyo hawa ni watu wanaoingia ingia katika Ni ya wakovu, hawa naifika kwa kristo Hwa ni watu wanaingia ingia kwa kristo Ndi watasura yake Ujume huu ambao paula naambia wa, watu waliokoka au Hwa waleo katika u, wa katika mtafuta kristo Of course tunawakoka marabongi e. Nicho mungu alicho wa wambia Wana wa Israel, walipo naingia katika Nchi ya hari, alio wapa ya, ni tasura ya wakovu wa mungu ametoa katika utumwa wa misi, utumwa wa dhali. Eh, Anaambia katika mlangu wa kumina Ishi na tisa kumukumula turati Kumina nana anasema hivi Kumukumula turati kumina nana anasema hivi Asiwe mtu katika tienu Mume wala muke wala jama Wala kabila ageukaya moyo Wake leo amuache buwana Mara nyingi uchungu natokana kumacha buwana eh, Mungu wetu Kwena kuitumikia miungu ya mataifa hayo Ili Lisiwe katika tienu Shinaliza alo uchungu na pakanga Aneno yale tu yaona kwenye wa Efeso Yaona katika Katika wa Ebrania Yanatokea Biblia inaongea luga moja kuanzia zamani hmm. Na anasema katika kitabu Mithali Mithali ule mlango wa ishina tatu Ok maneno kama hayo Biblia nasema Mithali ishina tatu sita, sita funguwa pari Mithali wa saba Biblia nasema Mtu aonawe muoni mwake ndivu alivu moyo ni mwako kuona kwamba niko kwenye shida, niko kwenye uchungu, matatizo yangu, nani ananisaidia? Nani anafanya nini? Anasema hivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa. Eh, mtu anachokiona kwenye moyo wake ndicho inavyokuwa. Ndivyo na vile vile tunafanya kazi katika Kristo. Eh, katika Kristo. Em tumalizie kwa hoja ya mwisho ya ya mwisho, hoja ya mwisho na hoja ya tano inasema na tulisha ya Gusa baadhi ya mistari mfano wakirakini tutaigusa, tuenda haraka haraka. Mwhoja ya mwisho fupitu, inasema hivi, Fraha ni tunda na roho mtakatifu. Kwa sewa, kristo, tunapu kristo, ala chetuachia, kwa sewa nukati ngamini, ala chetuachia roho wa roho wa mungu, mbando roho mtakatifu, Fraha ni tunda na roho mtakatifu. Na huwezu kupata roho mtakatifu, bila kumpata kristo. eh unampata roho mtakatifu, kwa kumpata kristo. asema ni tawachia, eh, Msaidizi huyo mfarijia Ayani una, unapewa kama mbadara wa kristo Mbadara eh? wa kristo kwaona katika katika mungu Tuhani katika kitabu cha wa garatia Garatia 5, 22, 22, 27 Furaha ukiona furaha imekata Na hili ya mana nini Tusha wana semu ni mungu, ni mungu, ni mungu Lakini ujue semu kuba Rau mtakatifu wa mungu hami eh? Na rau mtakatifu kwaepo tusha sema nini Tusome katika kitabu cha wa wakaratia mlango ulewa tanu shina mbira anasema hivi shina mbira anasema hivi lakini tunda raroho anataja ni upendo leo sifundisha bae za upendo lakini ya mambo hayatani kuwezu kawa na uchungu wanafuka na upendo inawajekana mtu wana uchungu wana upendo wapana lakini kitu wapina sema frah Bada hafraha, amani. Na tunurua hafraha na amani ni kitu kwa hibu kireki. Kwa hibu tunurua kwamba ni tunda roho wa mungu katika mashamu. Roho wa mungu natokia wa hapi katika kristu. Kristu nafatika na hapi katika nenoraki. Asema, yao takai sika nenorangu na kuamini na kukiri, eh, atapoka. Eh, ipilei kwa hali. katika kitabu cha, eh, tulukua katika wagaratia tuende kukulia kidogu. Kuna kitabu cha wa Tesalonika ya 1:6 anasema hivi. Wa Tesalonika ya 1. anasema hivi. 1:6 anasema hivi. Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu eh wa Tesalonika sorry. Nilikuwa nilikuwa kwenye ya pili. Wawanza Nanyi mkawa wafuasi wetu na wabana mukiisha. mkiisha Kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Tunashoelewa kwamba furaha yetu inatokana Mungu Baba, inatokana na Kristo, lakini inakamilishwa katika Roho Mtakatifu, ambayo ndio sehemu kubwa ya Mungu tunaoishi nayo kila siku. Nasema je, kwamba katika katika mirienu, ah, ni hekalu la Roho Mtakatifu? rom tateiva já não roho. Roho, meia hata roxo tu não pode ir lá até a da me tu mecha na área superior tu roxa cá andoca lázima fry de andoca naquela kisham tu outra by the time na andoca tu na fry me Amina, a minha by the time me mariza by the time fry me andoca a nós temos a Na tuko tunasoma mistari mitatu ya kufunga sasa Warumi mlango ule wa Wa Wa kumina tano Warumi kumina tano Tusome mistari ule wa kumina tato Warumi kumina tano kumina tato Amasema, mungu, basi Mungu watumaini, Unajua ya maneno yote ni yale, yale yale amani fraha, tumaini, ma, nini yote ni kitu kimoja. Na awajaze nini furaha yote. Kwa nakuha ukupa furaha. Hakupi furaha ya nusu nusu. Ana kupa furaha kamili. Anasema hili kusudi furaha yelu itimie. eh Anasema. Basi mungu watumaini awajaze nini furaha yote. E. ndani ya furaha razima hata hacha nilo inaetu amani. Na asema na amani katika kuamini. Unona kuamini. Ndiyo kristo ndio, ndio roho mtakatifu eh? mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za roho mtakatifu Kwa kwamba amani ni tunda la roho mtakatifu ukiona huna amani katika maisha yako mara ya pili kama nikuununua tafuta hela uko mnunue roho mtakatifu yani ukiona huna amani katika una fraha, kwa mba huna furaha jua kwamba huna huna roho mtakatifu anayezaa matunda yake Amina, Amina. Hei, witu mgino unaitaji tu kujua neno wa mungu ni Ukiona okay, wewe una struggle na furaha katika maisha yako. Nenda anza upia taftiru mtakatifu nuko mwachi. Anapatikana wapi? Anonuliwe. Nenda kasume manzo mpaka wapunungu. Kiona bado njoko kwangu ni amiku wamba mbona ulisema kwamba napatikana. Ntakoonyesha nako patikana. Wachi wachi. Hey. Soma kutoa katika kitabu cha tu katika warumi tuende kushoto Soma amatenda mtu mto maliza na mstari wa mwisho wa kwenye agano rakare tuafunga Matendo na mtu mene wa akumi na tatu, mstari wa mshina mbiri. Matendo na mtu mene mstari wa muiso kabisa, bibiri ana na wanafunzi, nafunzi, waria, fraha na roho mtakatifu. Bibiti vinenda pamu. Shiona kwamba fraha ni zao ni thunda. kama mmea unazaa tu. kuna mmea unaozaa uchungu na pakanga. Huu sio wa Roho mtakatifu. ni mmea wa ni mmea wa roho za dunia. Mmea wa ni Lucifer huyo. Bibi inasema ni Mungu wa dunia hii. Ukianza kukimbizana na vitu vya dunia hii, unajua umeanza kukimbizana na Lucifer. Anza kimizana na Kristo. Alafu ukisha kimizana na Kristo Hivyo hivyo ulivyo kuona vitafuta atakuletea. Anasema ulikoa eh usha eh unataka nini? Chukua na hiki. Uwe na hiki. Chukua. Wewe uweze kuvipata mwenyewe mwenye nanga atakupa. Tufunge kwa mstari wakufunga kabisa wa mwisho. Mimi nasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 50 na eh 48. Isaya 48 Biblia inasema Isaya nani Isaiah, Musali ule wa 22 Sinime jisaha uje Niko kunye saya nikatoka Hafu Saya 48 Tuwe ule wa 22 wa na, na nando musali wa misho pare Wabaya na nani 22 na nasema hivi Biblia nasema Hapana amani kwa wabaya Asema bwana Iye, hey, iye, hapo tunangalia upada wapiri wa shiringi. Tuko tunangalia fraha na roho na nini, na nini. Tukawana na uchungu, lakini nasema vire vire. Kwa amani, hapana amani kwa kwa wabari. Kukenda hey. kwenye zaburi utakuta mistari kama amsini na ungerezi wabari. Maybe itun. Unajua, nikawe, na nika pata mistari hata amsini, nikuwa na isu. Na hibiri mingine, nikuwa naijua mmoja kwa mmoja mingine, na itafuta hivyo. Lakini, Kwa hivyo na ubakize kidobu Biblia hosu baimaniza Ndiyo sababu kesho takutana tuwa isona mingini ya hivyo bariki sana e, Basi tutoki hapa tunge katika furaha ya, ya sherehe yetu Na mungu wa kutie moyo Ha kundore mawazo mabaya akutie eh, furaha na uzima Ha na habari mbaya Kama unandoguza kwa misafiri Wa walinde wa wafike sarama Kama watu ya safiri hapa Pia mungu waendelea kuturinda na kututunza Tugutani hapa sikuwa jumapili kisho kutuwa munga uwarine na kwa tunza ni katika jina la baba, na, na mwana, na ranta katifu, na mina yote Amen.